Capitolul 5. Fiți, dar următorii Lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi prin os și jerfă lui Dumnezeu într-un miros cu bună mireasmă. Iar de și orice necurăție și lăcomie de avere nici să săpumenească între voi, cum se cuvine sfinților, nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire. Căci aceasta, să știți bine, că niciun desfrânat sau necurat sau lacom cum de avere, care este un chinător la idoli, nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deșarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Deci să nu vă faceți părtași cu ei, altădată erați întuneri chiar acum sunteți lumină într Domnul, Umblas ca fi ai luminii, pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bine plăcut Domnului și nu fi portași la faptele cele fără roada ale întunericului, ci mai degrabă o le pe față, că cele ce se fac într-o ascuns de ei, rușine este ale și grăi, iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, că și tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți răscumpărând vremea căci zilele reele sunt, drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, mulțumind totdeauna pentru toate, într-un numele Domnului nostru, Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într frica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeii, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său al cărui mântuitor și este ci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor într totul, bărbaților iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățind-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze și biserică slăvită, neavând pată sau o zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor, cel ce iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu-și aură trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos Biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi în trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi, fiecare așa să-și femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat.